Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili në ka ba musliman Më shira e Allahut Qofnë bi profetin Muhammed Sallallahu alaihi wasallam Bi familjen e ti fesnike Bi shokët e ti besnik Dhe nbi të gjith Atatë cilet njekon dhe pasojnë Rrugën e ti diri në ditën e kiametit Në qenë se jemi Në Muajin rabiul awel Dhe përmendet dhe diskutohet Qështja e mevludi sharifit Kremtimi i dat linje së profetit Muhammed Sallallahu aleyhi wasallam Në është të du të ishte e udhës për me i tregu Muslimanve Obligimin, detyrimin që kanë muslimantë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam prandaj në trajtimin e kësaj teme e filloj me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku urnundifat wama arsalnaka illa rahmetan lilalamin o Muhammed nuk të kemi dërguar ty për vetëm mëshirë për mbar botrat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta vërtetuar të Fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala thot Ja e juhannas, innama ana rahmetun muhda O ju njerëz, unë jam mëshir e dërguar për ju Edhe fjallë e Allahut, edhe fjallë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Pajtohen në parimin dhe në bindjen ton Se profeti Muhammed ashdërgu për njerëzimin mëshir. Dhe pjesë e kësaj mëshirës është se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pjesë e kësaj mirësie, është se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne ka tregu dhe ne ka udhzu dhe ne ka kumtu të gjitha veprat dhe fjalët të cilat ne ofrojmë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot Ma të rëktu shëjën ju kërribukum ila Allahi illa wa amartukum dhihi Nuk ju kam lan, lan një vepr ose fjal që mund ju afrojnë të këllahu për vetë se ju kam urdhnu dhe ju kam udhzu dhe ju kam tërguate Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka lan një vepr ose fjal që mund ju afrojnë të këllahu alaihi wasallam gjdo vepër e mirë dhe gjdo fjalë e mirë që mund në afrojnë një tek Allahu në ka tregu dhe në ka urdhunu dhe në ka ullzu dreta sa i vepëre Kjo është prej mirësive më të mlaja që profeti Muhammed sallallahu al.sallem e ka realizu dhe e ka praktiku gjdo vepër e cila mund në afrojnë një tek Allahu në a ka tregu Pra ndaj si rezultat thojnë çdo veprë dhe fjalë e cila ka qen pjesë e fesë në kohën e profetit Muhammed do të ngelin pjesë e fesë deri në ditën e gjykimit. Dhe e kundërta, çdo veprë ose fjalë e cila nuk ka qen pjesë e fesë islame në kohën e profetit Muhammed nuk është pjesë e fesë islame deri në ditën e gjykimit. Duko uni syno ky parim islami Dhe nga kjo bindje e muslimanve Dume transmitu të kjo hadithin e profetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam Imam muslimi radja Allahu anhu Transmetan dhe thot se kur profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam duke nejme shokt e ti Vjen një person dhe epyt profetin Muhammed për agjerimin e disa dit dhe E pëtë profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për agjerimin e një muslimanit i cili agjeran për gjdo ditë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot La asama wa la eftar. A i muslimani cili agjeran për gjdo ditë, asë nuk ka agjeru, asë nuk ka prejsh agjerimin. A i muslimani cili agjeran për gjdo ditë, ka dal prej urtësisë e agjerimit nëse muslimani e edokon vetveten me hëngur dy herë ditë në iftar dhe në suhur, ky musliman nuk e nuk e shijon agjerimin. As nuk ka agjeru, as nuk ka prish agjerim. E pyet personi për agjerimin e dy ditëve, po një ditë, jo. Sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kush mundet me agjeru dy ditë po dhe një ditë, jo? është e vërtetë muslimani më agjëruq për çdo ditë, dy ditë po, një ditë jo, ja, dy ditë po, dy ditë, dy ditë po, një ditë jo. Ja. Atjer personi e pyet profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e një ditës, një ditë po dhe dy ditë jo. Ja. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kisha shpresu që Allahu men Allahun at-munsi dha at-fort dhe at-aftsi që më agjëruq" një ditë po dhe dy ditë jo ja. Personi vazhdo pyth përseri, sallam, e vazhdon dhe e pyet përsëri profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për çështjen e agjërimit dhe i thotë O i dërguari i Allahut si mëndon për agjërimin e një ditë po një ditë jo ja. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thotë zaaka sawmu akhi daud alayhis salam A gjërimi i një dite po dhe një dite jo ashtë a gjërimi i vlawë temë Hazreti Davudit a.s. Këtëherë kërë përson e pëtë dhe i thotë, oj dërgure i Allahut, që ka më ndonë për ditën, për a gjërimin e ditës se hani? Pse muslimani duhet me e a gjëru ditën e hane? Profeti Muhammed sallallahu a.s. i thotë, dhe ka jaumun ulittu fihi wa jaumun unzila alejja fihi agjerimi i ditës se hane bohet përshkak se unë kam lind në atë dit dhe në përkërish në atë dit Allahu subhanahu wa ta'ala ka fillu me ma shpallu Kur'anin pra në ditën e hane kam lindur dhe në ditën e hane jam ba pejgamber i Allahu subhanahu wa ta'ala ma shpallu Kur'ani e përshkak Kë përshënë përshërë i profetin Muhammad sallallahu alaihi sallam Për agjerimin e ditë së arafatit Profeti Muhammad sallallahu alaihi sallam, sallam Jë thot Agjerimi i ditë së arafatit Jukaffiru asënët al madhja wal baqja Agjerimi i ditë së arafatit I falë gjënahet e një viti që vjen Edhe një viti që ka kalu Pra i falë gjënahet e dy viteve Dita e Arafatit është një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Dita e Arafatit është një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Në këtë hadith treguohet vlera e agjerimit të ditës së Arafatit. E pyet ky person, pyetjen e fundit për ditë për agjerimin e ditës së Ashurës dhe i thot profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, agjerimi i ditës së Ashurës i fal gjunohet e një viti. Dita e ashures është dita e dhjetë E muajit Muharram Muajit par i kalendarit hijri Në ditën e dhjetë Të këti muajit është dita e ashures Pre këti hadithit të gjatë Që e transmitan ima muslimi Radja Allahu Anhu Kuptojmë se profeti Muhammed Sallallahu Aleyhu Sallam Ja ka ligjeru muslimanve I ka eduku dhe i ka kshilu muslimant Me e agjeru ditën e hane Ja ka të reguë muslimanëve urtësin e agjerimit dite se hanë. Pse? Se profeti Muhammed sallazëm ka lindë në atë ditë dhe jashtë shpalë Kur'ani në ditën e hanë. Pra si kur se profeti Muhammed dënë me në thanë se muslimani duhet me agjeru ditën e hanë për falendrim dhej Allahut, që ka ardhën dynja zëtënia i njerëzimit dhe ka shpalë Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin famlartë, ullëzimin e njerëzve, shërimin e njerëzve, mëshiren e njerëzve, driten e civilizimit islamë, Kur'anin famlartë. Me të njetën logik, agjerimi i ditës se hanë përshkak se si falendrim dhe i Allahut, se ka lindë në atë ditë Profeti Muhammed dhe ka fillu me zbritë Kur'ani i ditën e hanë, Me të njëjtën logjikë dhe të njëjtin arsyetim e ka përdorur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e ditës së Ashurës. Dita, ashures, dita e Ashurës, dita 10 e muajit Muharram. Kur e Zotni sallallahu alaihi wasallam udhdoi prej Mekës për në Medinë, i ka gjetë banorët e Medinës, jehudit e Medinës agjëroshin ditën e Ashurës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pyet dhe i thotë sa aqjeroni ditën e Arshurës. Jehudit i kthejnë javop duke i thënë: Në ditën e Arshurës Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pështu Hazëti Musa prej Fir'aunit fa samahu Musa shukran. Hazëti Musa e ka aqjëruar kët ditë si falënderim ndaj Allahut se Allahu e ka pështuar kët ditë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qod: Nahnu ahqqu bi Musa minkum. Nëjna ma përësorë ndaj Musës sësayu o jahudi Pra ndaj në duhet me ajeru këtë ditë së falendërim dhe Allahut Se e ka pështu Allahu Azët i Musën për i Firaunit para jush E ka ajeru profeti Muhammed ditën e ashurës dhe i ka urnu muslimant me ajeru ditën e ashurës Deri në obligimi në Ramazanit Kura është bë obligim Ramazani Dita ashurës më në në këngel ajerim vullnetar Jo obligim Para agjerimit të Ramazanit, dita e Ashurës ka kënd obligim për musliman. Mosi është bë obligim agjerimi i Ramazanit, dita e Ashurës ka ngel agjerim vullnetar. Kush ka dëshirë të agjërojë, ka një problem tek Allahu, i fal Allahu gjunahet e një viti. Për çellimi ishte më tregu se profeti Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem e ka agjeru ditën e han si falënderim ndaj Allahut. Për shakë se në të ditë ka lindë dhe në të ditë ashtë shpalë kurani ka, ashtë ba pejgamber, profeti Muhammed sallallahu a.s. Duke unis nga këtë hadith, mundë dhe nga me thanë se muslimani ka me vlud përshdojavë, ja një herën vjetë. Muslimani ka me vlud përshdojavë duke agjeru ditën e hanë dhe duke e përkujtu ditë linje në profetit Muhammed dhe duke e përkujtu mirësin e madhe që Allahu i ka shtu dhe e ka shtu njerzimin prej injorancës dhe zjarrit të xehannemit. Ky ishte me vludi yavor i muslimanëve. Kemi edhe me vlud jo yavor, por të për çdo ditë të përditshëm. Me vlud sa herë që marrim frymë, me vlud dhe gëzim se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ardhë në këtë dynja dhe në kam suni islamin në kanë urnumën e për të mirën dhe në kanë dalun e nda keqja është me vlut i përdiqë shëm sa herë që marim frëm muslimani duhet me kenë i gëzue shëm se ajzutni sallallahu alihusillem e ka zbrit Allahum shirë për botnat sa herë që marim frëm jo një herën vjetë sa herë që marim frëm muslimani gëzën Se a i zutni ka kenë mshirë për ne Dhe kykëzim duhet me u shpalos në dashnin ton dhe i profetit Muhammed sallallahu aleyhi vësallem Gjivler ka dhe na se mblidhena dhe festojmë dat linje në ati zutni dhe në realitet në nuk e donate Gjivler ka na se na mblidhena dhe festojmë dat linje në ati zutni njëherë në vjetë Dhe ne nuk e fasojmë atë zëtni sallallahu aleyhi wa sallam Profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ka than La ju'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi Minu waladihi wa validihi wa nasi e gjmejain Nuk ka besu askush për jush Për deri sa nuk jam un majdashtun të kaj Se sa familia ti, printeti dhe qithë njerëzit Nuk ka besu dhe nuk e ka plësu besimin askush për jush përderisa nuk e doën na profetin Muhammed më shumë se sa vetvetja e jon, më shumë se sa familja jon, më shumë se sa printon, më shumë se sa çdo njeri tjetër, se sa çdo njeri tjetër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka edukuar se, se besimin islam nuk e plotson kërkush dhe nuk e shijon kërkush, nëse nuk e doën a pejgamberin më shumë se çdo njeri tjetër. Ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam felathun Falath, men kun në fihi wajjë dhe halawet al iman tri cilci kush e ka du të ashi joj ambëlësinën e besimit prej këtu në tri cilcive ka fan anjekun Allahu wa rasuluhu e habba i leji mimma si wahu me edasht Allahun dhe pejgamberin ma shumë se gjithu njeri tjetër me edasht Allahun dhe pejgamberin ma shumë se gjithu gjatë tjetër jo vetu me edasht Me edasht ma shumë se sa qdo gjatë jetër Kjo është me vludi i vërtet Që duhet me egzistu në zemrën dhe në mendje në muslimanit Sa her që muslimani më rëfrim Me edasht atë zutni Ma shumë se sa qdo gjatë jetër Ka ardhë një përstën të kë profeti Muhammad sallallahu alaihu sallam Dhe i ka thënë O i dërguarja Allahut kur ka për të nolë dita e gjukimit Profeti Muhammad sallallahu alaihu sallam i ka thënë Çka i përgatit ti për ditën e gjykimit? Nuk ka shëmbërcisë kur ka për të ndodhur dita e gjykimit. Nëse je i, i përgatitur për të për të prit ditën e gjykimit, atëherë i, i pështum. Nëse s'je i, i përgatitur, çka ka më të vlefsht se kur ka më ndodhit dita e gjykimit? Ku ka për të ndodhur dita e gjykimit u i dërguari i Allahut i ka thënë, çka i përgatit ti për ditën e gjykimit? I ka thënë, "Hukullallahi wa rasulih." Kam përgatitur për ditën e gjykimit dashnin temen dhe i Allahut dhe pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi sallam i ka thonë profeti Muhammed ente me amen ahbebt ditën e gjëkimit ke për të ken me atë që e ki dash në këtë dynja nasën këtë dynja ki dash Allahun dhe pejgamberin ditën e gjëkimit në gjënetin e Allahut ke me ken me Allahun dhe me pejgamberin sot transmitusi i hadithit Anas i bin Malik nuk i kam pa sahabet të gëzum ma se shumëti Se sa janë gëzunjat ditë kërë e kanë një ju Se muslimani nëse e ka dasht pejgamberin këtë dunja Ka me kenë me të në akhiret Gjithë sahabët e ka ndasht profetin Muhammad sallallahu alaihi sallam Sa që kërë e kanë pëtë Alion radhiallahu anhu Si është dashnia jujt ndaj profetit Muhammad Ka thanë Alion radhiallahu anhu Pasha Allahun E dona pejgamberin masë shumë të i sësa Printon, familia jonë, pasunia jonë ma shumë se sa ujë i ftoft në ditën e të zëhtë. E do nga pejgamberin ma shumë se sa ujë i ftoft në ditën e të zëhtë. Para me ndoni njëri u në një ditën e të zëhtë kure ka marrë etja dhe nuk dëshiron tjetër, vetë se një gotë ujë me është ju ose me është ujë etjë në ti, sahabët e profetit Muhammed e ka ndashtë atë zëtni ma shumë se sa dashnija e një personit në ditën e të zëhtë për një gotë ujë. Një përson tjetër i qëjtë në Zeyd ibn e dëthna. Në momentin kër e kanë kapë, kër e shetë dhe kanë dashtë, me e ekzekutu, ka ardhë ebu Sufjani të kërë përson, të kërë musliman dhe i ka thanë, o Zeyd, atë do të kështë e dëshiru që profeti me kenë kam të tuja i teshtë dhe ti me kenë rëhat në shpimë tame? O Zeid adet kisha dëshirou që profeti Muhammed mu, mu mu mu'jiz aegz, mu'jizakutuna vandin ton dhe ti më ken rahat në shpinën time. I thot Zeidi radiallahu anhu i thot, "Wa sha'allahu nuk do të kisha dëshirou që profetin Muhammed më afër një ferr në rrugën e tij e un më ken rahat në shpinën time." Larguhet Abu Sufiani dhe thot, "Ma ra'itu min an-nasi ahadan" Ma ra'itu min an-nasi yuhibbu juh, ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Du kampon dy një njerëj që mund ta dojnë profet, që mund ta doje një person tjetër më së shumti sesa e dojnë sahabët e profetit Muhammad, profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du kampon njerëz që mund ta dojnë dikë më së shumti sesa sahabët e profetit Muhammad sallallahu alaihi sa wasallam. Këtë dashni, përshëri pa përshëris, duhet me e dashët muslimani dhe duhet me e shprejhë muslimani dhe duhet me e gjizu muslimani sa herë që më rëfrim. Omeri radhi Allahu anhu duke naj me profetin Muhammed sallallahu alaiho sallam, i thot ojë dërguar i Allahut, unë të du të ju ma shumë se gjithë gjatë tjetër me përjashtim të vetë vetës teme. Vetë vetën teme e du ma shumë se sa ti. Profeti Muhammed i thot La, walledhi, nefsi i biedhi Jo, Omer Pasha atë në doren e të cilit ashtë shpirë t'jem Pasha Allahut nuk, ashtë, nuk të plëtsohet ty besimi Nase nuk m'don mu ma shumë se savet vetja jote Omeri radhi Allahu anhu ndalet dhe m'don Me dasht pejgamberin ma shumë se savet vetja jeme M'don dhe thot si kur të mos ishte pejgamberi Do të kishim kënë në për judhen e ignorancës Sikur të mos kishtë ken, e kenë, pejgamberi dëtë ishim djekë në zjarën e gjëhnemit, me ndonë do thëtë, ja, ja, ja, edu pejgamberi ma shumë se sa vetë vetëja jeme. I thëtë profeti Muhammed, el anehja umër, tëshë o umër të plëtsu besimi. Tani o umër që mdenë edhe ma shumë se sa vetë vetëja jote, tëshë të plëtsu besimi normalisht këta hadithe që i tërgan profeti Muhammed se një muslimani duhet me edasht pejgamerin ma shumë se sa vet veten e ti ma shumë se sa dashnin e ti ma shumë se sa familia e ti nuk, nuk duhet me i keq kuptu dhe me thanë se muslimanis duhet me edasht familin e ti e. muslimani e dën vet veten e ti i nzitën nga natyra muslimani e dën familin e ti i nzitën nga natyra nuk ka dëshim dhe nuk ka nuk ka diskutim për këtë qështje Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem don me na tregu dhe me na nxitme e dashur pejgamberin me atë kuptim me i dhënë përparësi fjalës së pejgamberit, me i dhënë përparësi urdhit të, të pejgamberit para urdhnit të dikujt tjetër, para dëshirës së vetvetes, para efshit ton, para urdhnit të një personi tjetër, me i dhënë përparësi fjalës, me i dhënë përparësi urdhnit, me i dhënë përparësi dashnisë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. me vludin e parë që duhet me festu muslimani thama është me vlud jëvor duke agjeru ditën e hane si që ka agjerua i zëtni dhe me vludin i dytë për muslimanin është me vludin sahir që marfrë muslimani me edasht pejga merin dhe me pasu profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam kurse me vludin tjetër që është tradicional dhe festohet njëher në djetë kë me vlud për të atë regu historikon e këti me vludit që më vlod është realizuar për herë të parë në Egjipt në shekullin e 10. Pra Egjipti është përhap në vende të tjera islame dhe është është bart në Turqi në kohën e Sultan Muratit të tretë, sultani 12 i Osmanlisëve dhe është festuar në shekullin e 15 në Turqi. Mandeja në shekullin e 18 është festuar edhe në Shqipëri. Gjuha shqipe ekzistojnë më shumë se sa 20 me vlude. Me vludi i parë në gjuhën shqipe është i Hasan Zyku Qamberit. Kan pasur edhe me vlude tjera të tjera, te Hafiz Ali Korçës, Hafiz Ibrahim Dalliot, Hafiz Ali Ulcinakut, është shumë shumë me vlude tjera që janë shkruar në gjuhën shqipe dhe janë tkënuar dhe janë përcjellë edhe gojarisht edhe në edhe në mënyrë të shkruhme tek gjenerata të vjetra të muslimanëve. Na e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që dëshonin ton dhe i pegamirit me nga ështu Pasimin ton dhe i ati zëtni me ështu dhe me ëfërcu Gjunahet tona me nga i falë dhe me nga i paksu Zemët e muslimanve me i bashku E kulu khauli hadha Wa astagufiru Allahe li valiku